А я ходжу рівним, розміреним кроком через усю хату, скутка в куток, скутка в куток. Я не чую своїх ніг, не керую ними, вони носять мене самі, мов заведений механізм, і тільки голова моя, мов павук павутиння, снує мережво думок. У вікно дивиться ніч, без кінця довгі, глибокі Чорні простори. Десь далеко стукає калатало нічного сторожа. Скільки віків буде воно нічну тишу своїм дерев'яним язиком, Скільки людей поколінь пережило. Воно завжди викликає у мене настрій, Почуття зв'язку з далеким минулим і з життям моїх пращурів. Щось є просте й миле у тій промові калатала, якою воно серед тиші й безлюддя обіцяє боронити спокій твого сну чому б мені не взяти такої ночі до того епізоду розпочатого мною роману де Христина покинувши свого чоловіка опинилась раптом із великого города у глухому містечку їй не спиться вона відчиняє вікно своєї хати ціле море дерев у цвіту М'якими чорними хвилями котиться навкруги, Спить містечко, як купа чорних скель, Ні згуку, ні блиску під хмарним небом, Тільки запахи душать груди, Та трепочеться отдаль глухе калатало, німов перебої серця незримого велетня. Яке все нове для Христини! Невидане вона відчуває, я стрепенувся. «Боже, що зо мною? Чи я забув, що у мене вмирає дитина?» Я приклав ухо до дверей. «Свистить?» «Свистить? Як їй трудно дихати? Як вона мучиться, бідна пташка?» Мені самому сперло віддих у грудях отого свисту, і я починаю глибоко втягати повітря, Дихати за неї, неначе їй від того легше буде. Однак мене морозить. Щось от спини розлазиться холодними мурашками по всьому тілу, і ще лепи трясуться. Я не спав три ночі. Мене гризе горе. Я втрачаю єдину і кохану дитину. І мені так жалко стає себе. Я такий скривджений, такий бідний. Одинокий, я весь кулюся, лице моє жалібно кривиться, і в очах крутиться гірка сльоза. Що то? Щось грюкнуло дверима і полопотіло босими ногами. Кінець?